Spoštovani in spoštovani, danes je pomemben dan. Od leta 2005 v Sloveniji obeležujemo Svetovni dan filozofije. UNESCO je razglasil tretji četrtek v novembru za Svetovni dan filozofije in sem ljubezen do modrosti dal odmevnejše mesto v širšem družbenem prostoru. Ker pa je težko, da bo veselje do omišljenja vzniknilo v mladem človeku spontano, brez pomoči učitelja, se zdi pomemb filozofije na vseh stopnjeh izobraževanja še kako pomemben. Kaj vse nam lahko ponudi filozofija v šoli in kako vidi filozof izobraževanja na bomo spregovorili v nadaljevanju. Pred tem pa prosim govorce, da otvorijo današnji dogodek. Ker se je dr. Darja Felda ni mogel odeležiti današnjega dogodka, pa je vendar je poskrbel za to, da nam bo s pomočjo posnetka nadaljavo otvoril ta dogodek. prosim minister za vzgojem izobraževanje Republike Slovenije, dr. Dario Felda, bo spregovoril o nadaljevanju in se oglejmo posnetek. Spoštovanje predstavniki Slovenskega urada in nacionalne komisije za UNESCO, spoštovano vodstvo Filozofske fakultete Univerze v Mariboru, Drage profesorice in profesori, študentke in študenti, jaki in jaki učenke in učenci. Če so mladi naše največje bogatstvo, potem je prav gotovo šolstvo naša največja naložba. Že britanski filozof John Locke je v svojem delu neke misle v vzgoji zapisal, da človek postane to, kar je na podlagi vzgoje, ki je deležen. Izobrazba zato ni zgolj prenos kompetenc in znanj pa čeprav so te zelo pomembne za uspešnost posameznika in družbe, je izovlikovanje človeka, to, kar posamezniku tako rekoč podeli obraz. Jan Amos Komenski, oče moderne osnovne šole, je bil zato prepričan, da smo do obiskovanja šole upravičeni vsi, ne glede na spol, stan ali kakšno drugo značilnost. To pa zato, ker nam šele pouk v modrosti podeli človeško dostojanstvo. Po drugi strani nam največji ameriški pedagog in filozof 20. stoletja John Dewey govori o pomenu vzgoje za demokracijo. Za so namreč beseda filozofija, vzgoja in demokracija so pomenke, saj vse se dotikajo bistva svobodnega življenja v skupnosti. Nemogoče si je namreč predstavljati delujočo demokratično družbo brez posameznic in posameznikov, ki so vzgojeni v duhu vzajemne pomoči, poslušanja, Razumskega premisleka in skupnega iskanja izzivov ter njihovega reševanja. Demokracija zaj ni tako zgolj ena izmed oblik vladavin, pač pa ideja skupnostnega življenja, prežeta s solidarnostjo in racionalnostjo posameznikov. Že izpovedanega je razvidno, da zmore filozofija veliko prispevati k razumevanju in sooblikovanju zgojno izobraževalnega sistema. Njena refleksija je namreč neobhodna takrat, kadar hočemo v zgodnjo zbraževalni sistem in v zgodnjo smotre določiti ter snovati sodobne, na usmerjene pedagoške pristope. V času, ko v naši državi poteka obsežna kurikularna prenova, je njen prispevek zato še toliko pomembnejši. zaradi tega bi za obeleževanje letošnjega Unesko Svetovnega dneva filozofije težko izbrali primernejše ime in primernijo temo, kar me seveda radosti. Proto tako me veseli, da smo filozofijo uspeli ohraniti kot samostojni predmet v slovenskem zgodno izobraževalnem sistemu. Ponašamo se rameč celo s filozofsko izobraževalno vertikalo, ki lahko sledimo od programa Filozofija za otroke v vrtcu do istojmenskega obveznega izbiljnega predmeta v zadnjem triletju osnovne šole, pa do filozofije kot obveznega in maturitetnega predmeta v gimnazijah, ter ne nazadnje tudi do različnih filozofskih predmetov na univerzitetnih študijskih programih vseh stopen. S tem se vzgodnjo zavrževalni sistem v Republiki Sloveniji postavlja obobok šolstvom najrazvitejših držav v Evropske uniji, oziroma jih celo presega v svojem doprinosu k spoštovanju in negovanju načel Pariške deklaracije za filozofijo, Ta je bila sprejeta pod UNESCO leta 1995. Spoštovani prisotni na letošnjem obeleževanju UNESCO Svetovnega dneva filozofije, prepričam sem, da bo vaša današnja razprava o šolstvu, ki se je vdeležuje vidnejši slovenski filozofi, pomemben kamenček v mozaiku splošnega razmisleka o prihodnji podobi slovenskega šolstva in mestu filozofije v njem. Žal mi je, da zaradi službenih obveznosti ne morem biti z vami ter aktivno sodelovati v razpravi. Želim vam obilico uvido v pomem ter položaj vzgoje in izobraževanja, pri čemer bi račem posebej spodbudil mlade, da se vključijo v ta pomemben skupni razmislek o prihodnosti, ki zadeva vse nas. Lepo vas pozdravljam. Sedaj pa vabim na Oder, Žal se je dr. Darko Šrajn, predsednik Slovenske komisije za UNESCO, ni mogel doležiti današnjega dogodka, pa v njegovem imenom vabim dr. Marijana Šiminca, če lahko spregovori neka besed o UNESCO in vlogi Svetovnega dneva filozofije. Prosim. pozdravljeni. Danes, zjutraj me je dr. Štrajn poklical in iz glasu sem takoj vedel, zakaj kliče. Dobil je virus, se upravičuje, hotel vas je pozdraviti kot hod predsednik Slovenske nacionalne komisije za UNESCO. Sam ga bom za trenutek nadomestil kot član izvršnega odbora Slovenske nacionalne komisije za UNESCO in ne bom govoril, o tem, zakaj je vmesko prav se odločil, da razglasi Svetovni dan filozofije, se pravi, da filozofijo izmed različnih disciplin izbere kot tisto področje, ki je posebej pomembno za sodobni svet. Ampak se bom navezal na tisto, kar mi je dr. Štraj na telefonskem pogovoru rekel, ja, žal, filozofija ne ščiti pred virusi. In res je, filozofija ne ščiti pred virusi, to je očitno. Filozofija ne ščiti ne pred biološkimi virusi, ne pred računalniškimi virusi. Pred leti je nek sorodnik, nekoliko ustarjel, se je te že znajdel v digitalnem svetu, pa rekel, tok slišamo o teh računalniških virusih, a se človek lahko tega naleze. Meni je izkazal neko nelagodje v novem svetu, v katerem se je treba znajti in če se starejše generacije se težje znajdeš. In seveda filozofija ne ščiti pred temi virusi. Se pa zdi, nekateri upajo, da filozofija ščiti pred drugim tipom virusov, da filozofija ščiti pred kognitivnimi virusi. Se pravi pred tisto, čem včasih označujemo kot teorije zarote, se pravi pred nekimi hitrimi posplošitvami, ki se širijo med ljudmi, pa so nereflektirane. Dajajo neko zelo enostavno razlago sveta, ki ni premišljena. In upamo, da filozofija pravzaprav pomaga sodobnim družbam, da bolj reflektirano pristopijo do sveta, v katerem živemo. Sam bi predlagal pravzaprav na svoje izkušnje, da, da odnos med filozofijo in virusom lahko razumemo še nekoliko drugače. Morda je sama filozofija nek virus, nek virus dvoma, ki nam prepreči, da bi preprosto sprejeli stvari, ki so splošno sprejete, predvsem pa nek virus odprtosti v svet, nek virus čudenja, nek virus radovednosti, a, ki nam pomaga, da poskušamo bolje razumeti svet. In UNESCO dan filozofije pravzaprav poskuša a, spodbujati to plat filozofije. Filozofija kot raziskovanje sveta, v katerem živimo, filozofija kot spodbuda za to, da poskušamo bolje misliti svet, v katerem živimo, pa tudi, da poskušamo bolje osmisliti ta svet, ki se nam včasih zdi a, premalo smisel. Tako da vam želim uspešno, raziskovalno do povdne. Hvala lepa. Najlepša hvala, dr. Šimenc. Sedaj pa vabim na odr predsednika Slovenskega filozofskega društva, dr. Gariš, Gašpira Pirca. Lepo prosim. A, lepo pozdravljeni in Veliko zadovoljstvo mi je, da sem vas no, lahko pozdravim tukaj. Uh, tudi veselime, da se je toliko uh iz mladih, nadobudnih, tudi mogoče, mogoče filozofin in filozofov, tudi profesionalnih v prihodnosti izbralo, tukaj kaže, da filozofija vendar še ima neko, da rečemo, če ne drugega, vsaj neko mistiko v družbi. Zate, ker pogosto na eni točki jaz se spomnim, jaz sam, recimo, predavam tudi uvod v filozofijo za filozofe in pogosto je tisti prvi korak, kaj je filozofija, nekaj mističnega, nekaj, kar se zdi kot zakrinkano, kar se zdi kot, recimo, neka, uh, skoraj, da, da rečemo, neka mreža, ki prekriva pravzaprav znanje, nam obratno. In pogosto takrat se je, se je prvo vprašanje, ali je filozofija nekaj, kar je zelo odmahne, nekaj, nekaj abstraktnega, nekaj, kar pravzaprav nam ne pove čisto nič, ne, nam ne pomaga ne, proti virusi, kot je rekel ne, nam ne pomaga pri nobenem skoraj da konkretnem odgovoru. In takrat recimo najpogoste odgovorim, da filozofija res ni, ni bila nikoli uh, najbolj, uh, da rečemo, precizna pri podajanju odgovorov, predvsem zatega, ker podajo vedenje, da pravih enoznačnih odgovorov pogosto niti ni, pač pa pomaga odpirati vprašanja. In prav v šoli, ko se začenja naš proces, recimo, ko mi prav stopamo na poti proti znanju, ki ga bomo imeli takoč v prihodnosti, to je obdobje, v katerem se mi najbolj, uh, smo mi najbolj odvisni od tega, da znamo razumeti, kaj se dogaja okrog nas, da znamo to znanje, ki ga predobivamo na vseh korakih, tudi nekako smiselno, uh, smiselno uporabiti in smiselno aplicirati na naše življenje. In tukaj pa filozofija zna vedno pomagati. Uh, Svetovni dan filozofije v uh, in pri nas tudi slovensko filozofsko društvo organiziramo že 19 leta zapored. Uh, sicer 23 se že preznuje ta dan po svetu. Ko, je bil, ko se je prvič v spostavo, je bila težnja, da nekako združi ne samo filozofska združenja, ne samo ljudi, ki se ukvarjajo s filozofijo, pač pa, da filozofijo ponese tudi v svet, da se recimo tudi tisto kar je pogosto ne izpričano, tisto, kar pravzaprav pogosto ljudje niti ne vidijo da se povede po, po, po, pojasni, da se pove, zakaj, recimo, in kdo govorijo o tem, kdo govorijo v vprašanjih, pa kdo naj bi govorili v vprašanjih, kot so vprašanji družbi in ne nazadnje, v in vsepo učevanja. In zdi se mi, da ta tema je zares pertinentna. Uh, zato se prav veselim, kaj bo danes, uh, kakšna razprava bomo videli, ker mislim, da v času digitalizacije, v času zares velikih sprememb, ki smo jih bili deležni po nastopu COVID-19 sploh, um, Smo še vedno bolj, recimo, poprašujemo o tem, kakšen ne bo naš izobraževalni proces, kako naj gledamo na svet. In medtem, ko cel svet gre naprej, ko cel svet pospešuje, se zdi, ko se zdi, da je že sam pri učenju, recimo, število in količina podatkov tako izjemna, da se ne moremo ustaviti niti več za trenutek, nam filozofija pove, ustavi se, pomisli, premisli, poskusi celostno razumeti. Uh, pred časom je naš veliki filozof Slavoj Žižek nastopil na, sejmu, uh, na knjižnem, sejmu, knjižnem sejmu v Frankfurtu, kjer je imel en tak govor, ki niti ne bi smel biti zares sporen. Pustimo zdaj zaresi sebino. Dajstvo je bilo, da je bilo sporno na to, da je klical proti dialogu in pogledu na različne uh, perspektive. In zdi se mi, da čeprav je včasih težko videti perspektivo, čeprav včasih se moramo boditi za stvari, v katero verjamemo, je pa pogosto ravno tista poskus razumevanja drugega, poskus recimo za res strpnega, izjemnega dialoga neoslišan, neizveden. In filozofija se vedno je in bo borila za to, da se vzpostavi dialog, da se vzpostavi dialog, ki ni samo neko blebetanje, ki ni samo pogovor med dvema, ampak je tudi dejansko razumevajoče dejanje, razumevajoče poskus razumevanja med dvema akterjima. Zato se filozofija trudi, da poskuša vzpostaviti to uh, zavedanje v, pri mladih in zato tudi pri Slovenskem filozofskem društvu v celoti in resno uh, podpiramo uh, razvoj filozofije že v rani mladosti. Zelo me veseli, da ste se še enkrat zbrali o tem uh, številu, upam, da boste seveda tudi v prihodnje se še poskušali malo po izvesti, mogoče se bomo vogdaj tudi videli na kakšnih predavanjih ali dogodkih uh, namenjenih seveda tudi uh, filozofom in filozofinja. Hvala lepa in želim vam prijetno dohodnje. Najlepša hvala. Zdaj pa prosim doktora Gora Dabajca, prodekana za znanstveno iziskovalno dejavnost in doktorski študi na filozofski fakulteti Univerze v Mariboru. Če se me lahko pridruži, nas govori prosim. Drage kolegice, dragi kolegi, cenjeni gostje, prinašam vam pozdrave vodstva Filozofske fakultete Univerze v Maliboru. Lahko rečem oziroma želim povdariti, da smo kot fakulteta zelo veseli in ponosni, ker današnja zanimiva okrogla miza poteka v naših prostorih. Torej, vsem vam dobrodošli. Okrogla miza je posvečena zanimivemu izzivu in hkrati nujnemu vprašanju o pomenu filozofije v šoli, celi da tudi širše. Pred nami, nami vsemi, so številno otprto vprašanja, le omenim tako imenovano umetno inteligenco in s tem povezne dileme o njeni uporabi v pedagoškem procesu. Bomo priča pametni uporabi tako imenovanih pametnih orodij ali pa zlorabi tako pametnih orodji, kar bi se na to, na to izkazalo, da smo vsi skupaj, mi in dovolite mi tudi tako omenjavana pametna orodja, nezpametnih. Pred mesecem me je novinarka vprašala naslednje. Ali se moramo bati umetne inteligence? Moj odgovor je bilo novo vprašanje ali se mora tako imenovana umetna inteligenca bati nas, jasno je, da ni ali niše pravega odgovora na obe Po Pravzaprav, bi mojelo biti odgovorov več. Na nje pa moramo odgovarjati mi in ne tako imenovana umetna inteligenca. Pri tem kraljica znanosti, ali bolje rečeno, razmišljanja, filozofija, lahko oziroma mora iskati koristne odgovore. S <clears throat> filozofijo vred pa tudi celotna humanistika in družboslovje. Torej, med drugimi, tudi naša Filozofska fakulteta Univerze v Mariboru. Za pripravo in na to današnjo izvedbo srečanja se v imenu naše fakultete želim zahvaliti vsem, ki ste se potrudili in se boste tudi v prihodnje. Ne bo za vse nas koristno. Želim vam zelo uspešno delo, pa seveda veliko koristnega medsebojnega soočanja ter diskusije. Še enkrat vsem vam dobološli, hvala vam in dobro delo. Hvala lepa za vaš nagovor. Sedaj pa res sledi razprava, ki boste lahko prisluhnili v približno dolžine ene šolske ore, oziroma malo več. Potem pa vas prosim, če boste zastavljali še vi z publike kakšno vprašanje, da bomo obogatili naš premislek. In sicer na moj desni je kolegica Majova Čun, profesorica na Filozofske fakulteti Univerze v Mariboru in pedagoška deloka na osnovni šoli, sedmica v Dravi, ter poznavalka področja Filozofija za otroke. Ob njej magistrica Alenka Hladnik, profesorica filozofije in psihologije na gimnaziji in srednji šoli Rudolfa Majstra Kamnik, družbeno angažirana kritična filozofinja, članica predmetne komisije, ki je oblikovala obstoječi učni načrt za filozofijo, ter so urednica filozofske revije FNM že 30 let in so avtorica mnogih drugih različnih publikacij. Bojan Borstner, dr. Bojan je redni profesor, zaposlen protukaj na Filozofski fakulteti in se ukvarja številnimi filozofskimi področji od ontologije, metafizike, epistemologije, filozofije znanosti, upravne etike, filozofije za otroke, filozofije religije in še bi lahko naštevali. Ter še v vrsti sedim dr. Zdenko Kodelja, Raziskovalec in vodja Centra za filozofijo vzgoje doktoriral je iz filozofije in iz pedagogike v okviru domačih in mednarodnih projektov pa se raziskovalno kvarja predvsem z vprašanji filozofije vzgoje in sve z mnogimi drugimi vprašanji tudi. Tako, se bom pridružil gostom in bomo pričeli za razpravo o tem, kako vidimo filozofijo v šoli in ne nazadnje, kaj nam lahko pove filozofija o vzgoji sami. Objekaj pričejo s eh, premislekom z najmlajšimi. Na reč, eh, filozofijo je mogoče si mislim, da, pa nam bo več povedala kolegica Majočul, eh, poučevati ne samo v osnovni šoli, ampak celo v vrtcu. Sicer smo vajeni, da eh, se rečne filozofija v srednji šoli, ampak se kaj je že mnogo prej, seveda v osnovni šoli, morda pa celo v vrtcu. A so tole mladi pripravljeni za filozofijo, že tako zrozgode in kaj nam lahko filozofija, ponudje velikoj stavosti. Prosim. Ja, hvala za predavljeno in pozdravljeno vsem. Torej, te jaz lahko hvalim s filozofijo za otroke, oziroma za otroki že nekaj let. Hvalim se s tem zato, ker sem predličena, da je to nojno drugače, tega ne bi počela je pa res, da veliko krat, ko delam z otroki oziroma z včenci, v osnovni šoli, razmišljam kaj naj, kako na kakšen način naj svoj, to svoje priključanje prinesem tudi na druge. In tudi, ko sem danes razmišljala o tem, kaj naj povem, da bom čim bolj priključila glede tega da filozofijo, ki bo v enih kutikah sodi že v, In tudi v osnovno šolo, um, sem razmišljala, kaj naj česa naj se oplime. Potem sem uh, začela brati prispevke, ki so tudi um, pisani prav s namenom uh, za zbornike, uh, filozofijo, školečuvane ki je bil izdan v tem dogodku, da bi troje kaj v filozofiji meni, oziroma meni te strokovnjaki, ki se z njo že odvaljate kot s predmetom a, na drugi in tretji sodnih zobraževanja, torej na, na srednjih šolah in fakultetah. A, in, a, v bistvu sem bila potrpitev za vse misto, kar nekako spozito svoje odvaljane z filozofijo, da oprav bi spoznava tudi sama, in sicer da um, zvaže cilji v učnih načrti za gimnazije, torej cilji cilj v učnih načrtov filozofije v gimnazijah, zelo primarivi s tem, kar je možno očeti že v a, osnovni šoli in pa v vrcu. A torej pa, če jih nekaj tako preberem, sem si tudi napisala. Torej, bov filozofije uvaja djakinje ja, filozofsko raziskovanje lastnega življenja spodbuja razmislek o njih samih, o svetu, o naravi, o družbi, jih usmerja v samostojno ustvarjanje, mišljenje, presvojenje, prispeva k razvijanju njihovega etikonskega izražanja in pomaga pri orientaciji v življenju. Projek teh ciljev najdemo tudi zapise, da razistovanje filozofskih problemov spodbuje odprtost sluha. sploha, oglablja, nove ideje, da rešitve problemo, da te, to, smo slišali že tudi prej, filozofija naučili, da te sledi drugače, da spodbuje tolerantnost, spodbuje sposobnost se postaviti v položaj drugega, ki ga skušaš razumeti. Da se v filozofijo, v dijakih razživajo kompetenceh in pridejo vpravo tudi pri drugih predmetih in na splohu življenja. No, če se vrnem na filozofijo za otroke oziroma na osnovno šolo, se mi vseh pojavlja vprašanje, zakaj naj bi so vsem tem pričeli že prej, torej že v osnovni šoli in v vrtcu. Uh, torej, želim si, da to vprašanje ne bi bilo zgolj moje, da ta pretim svet ne bi bilo zgolj moj. Torej, da bi se zavedali, da je vse to ne samo potrebno, ampak da je po mojem mnenju tudi nujno, da otroci pridobivajo takrat, ko v bistvu pridobivajo tisto osnovno znanje, veščine, kompetence. To ko oblikujejo odnos do sveta, pridobivajo vdeline, svoje odnos do narave in tako naprej. In Vedno se sprašujem, zakaj je samo tisti predmeti, ki so že del učnih načrtov v osnovnih šolijah v tem področju, v korikulu zavrtce, imeli predložnost za nadvražen, potem na drugi in tretji vstokni zobraževanja. Torej, zataj nja bi bila tudi filozofija tista, s uh, katero bi uh, učenci so iz osnovne vsevne šoreštvi upremljeni na tih vstokni zobraževanja. In v uh, uh, uh, potroci, torej, um, Sveda je njega tudi filozofija, pa mogoče ne kot samostojen predmet ali pač uh, dobila priložnost v osnovni šoli, uh, ne le kot izbirni predmet, ampak tudi kot način dela. Uh, in spet se vrnemo na to, kako ostale učitelje, ki delajo v osnovnih šolah ali pa učitelje, ki delajo v vrcih, uh, nam govoriti k da, da je to možno. Uh, torej, kot potem takem ne bi imeli možnost razvijati zgolj uh, določene vrste mišljenja, ki je pač uh, najbolj tista, ki se v osnovnih šolih uh, če rečem, uh, je usmerjena veliko v osvajanje znanja. Zakaj ne bi torej pridobivali tudi sposobnosti, kot so uh, sodelovanje mišljenja? Skrbnostno mišljenje, ustvarjalno mišljenje, pa seveda kritično mišljenje, kot ena izmed pomembnih stvari: in tako In če se vrnemo nazaj na ta prispevek, oziroma na prstevke v tem govorniku. Uh, se mi zdela dobra primerjava filozofije z valjico, ki te dreg temo, uh, da začneš razmišljati, ki te dreg nek temo uh, oziroma te mogoče osebni razvoj, ki te spobodi temu, da začneš ustvariti v momi. In spet se mi pa vprašanje. Ne bi bilo to uh, najte delatelj izmed osnovnih ciljev uh, v osnovnih šolah, kdo je celostne In zdi se mi, da je to torej, tisto, pa seveda še kaj, kar ne samo kaže na to, da je filozofija v osnovnih v šorah, mogoče nam odhoditi. Sličemo. Hvala, Hvala. Hvala, magistra Nika zakaj je to pomembna filozofija v srednji šoli? Kaj nam to ponudi? Še eno vprašanje, kako, vidiš, ko filozofljenja je sploh izobražovanja v osnovni šoli. Torej, kaj nam po filozofijo pove o tem, kakšna je osnovna šola filozofski perspektive. s filozofski perspektiv. Šla šola? Se torejčemo, s naredim, šla šla, sredina genazija. <laughs> Hvala. Ko me je profesor Šimenc letos povabil k sodelovanju obhajalju svetovnega dneva filozofije, Sem rekla, ja, bom sodelovala, pa še nisem vedela, zakaj sem rekla, ja. No, zdaj vem, ko sem napisala prispevati, v vesnici sem se spostop sodelovanja morala soočiti. Zdaj, štom, da bom malu, eh, filozofijo v šoli zapustila in ko sem napisala, eh, to, da je to za me nekako celomu reče, eh, eh, je stekl tudi premislek celo periodo učiteljstv, ko sem priživjela z v šoli, s filozofijo v šoli in s šol v filozofiji. moram reči, da bi to, daj izberlo, malo če se vzladno usliši, se uproščam od filozofi, da se to vzladno usliši, je to Zdaj moram po napavljeno življenje. Še, še zlasti takrat ko se srečam z bivšimi dijanti, ki to rečejo, eh, profesico Polenka Hvalik, za odpiranje vrat v druge svetove, za odpiranje uma in za odpiranje duha. Eh, in kaj smo včeraj, eh, vprašati, eh, tudi ustno moramo pridobiti, kaj smo včeraj vprašala svoje delake na pripiskem ocenjevanju, ali te je že filozofija, o čem do zdaj ne dovoljila. Je rekla, ja, sredno neenovadno se mi je zdelo in potem sem začela o tem razmišljati. Ko nisem, ker sem navarjena, da na vprašanje poiščem odgovor v učbediku ali pa na Googlu. pri filozofiji pa tega ni bilo in zato mi je nekako nek drugi zorni kot opravljen. Kakšen je pomemb v ilizofiji, verjetno si velo. To je najbolj nekoristen in najbolj nepomembljen predmet na gimnaziji. Uh, gimnaz, in četvrte šolci se veliko krat vprašajo, za kaj to sploh moramo imeti, Zadelo je samo nakladanje, zamek ko se vprašal po tolikih letih. Je to je najpomembnejši predmet v gimnaziji. Najpromembnejši ne po številu, ne po hierarhiji, ampak ravno tem, da lahko ga govori, da lahko drevne, kot je rekel pokoč zdaj velik podjetnik, ja, da te drevne, kot premisle Mislim, da je to nujno potrebno, še, še posebej danes, ko nam algoritmi urejajo, kaj bomo mislili, kaj bomo poteli, kako bomo čutili v tem svetu. Najlepša hvala. V uh, prednarejvali z uh, doktorjem Bojanem um, Porstnerjem in tako po veliko zgodov od osnovne šole in srednje šole k fakulteti, kakšno pa je vloga filozofije, ki je sveda ena izmed možnih študijskih stvari, pa vendarle zagotovo se je ne zgodov domišljamo, ampak tudi je filozofija mnogo več kot to, um, kakšno pa je zaseda filozofija na fakulteti, poleg tega zaseda um, študijska smer Ko je to zabila nekaj nekaj, ko sem se zelo dolgočasen kaj, me znači, mislite, leti, kaj sem se mi no, je dogajalo, pred 40 leti sem začel učiti. je bila, da so mi vsi govorili, da filozofija nekaj Nekaj skrepna. Potem so smo začeli morditi, da je neštaj ne, babelj, da je prvi dve, zdaj komentiral se, je vaško mordino. Vsi se predstavljate, tako ste mi zdaj tu, pridete čez doba, nazaj na to isto šolo, kjer in začnete učiti. Zbornice so še vse tiste, koli ki so lepe krati, kako so naši in učitelj, ne? I je bilo tisto, znače, sa množem bilo, kaj bilo na prosa, so obravljali, so vešili. Jesi da pa še kiša. Kiša je srbski mislec, v bistvu, francoski srbski mislec, v bistvu, no, ki je vel malo drugačno razlado tega. Mislim, jaz potem je na enakom do razredu smo malo, to debatirali in nasledno jutro pride očitica Srebščine, ki je na tretju pojem razredničata in mi poveg, kako se šlo bi gre, narušim da ja, zdaj ne znajo več misli, tako kot ime ona, da zaham povedo, ne povedo, zaham povedo, ne. Začeli smo se izkuševali drugače, po tej iste pesmi, če da ste kdaj ne vedeli, kaj je preveč časa, tri ta premena, je dobra pesma. No, to je bila prva izkušnja, kaj je pravzaprav filozofija v šoli? Povedano. Res je, da sem v tem koncu zamrznil, da sem prišel vsem. Integracija in je preživlja, ne glede na to, kaj ti je ta filozofija, skupni teren. Skupn Kako 150, 120 študentov, programe so tešili, in so tako štrikali v njih. Hvala, da bo takrat še bilo telefona, če ne bi to normalno šlo. Po treh srečanjih so pa kar najkrati začele se posebljati v prvo vrst, tu smo to so včasih okrot in konkroti, še dodatno, Zato, pa so začeli komentirati zraven Avstralija. Ne vse, ki pomenijo, da je ali recimo, 15-ih je bilo na redu, ki so na ta način pripričali. Kaj je takrat bila filozofija v tistih študijskih programah? Hvala Bogu, da je vse to lahko. Mi nismo imeli. Nekje, če nam je se reč, predmet, kar si ti, da je ta filozofija, in nišče, ampak res moramo priznati, da nišče me nikoli ni vprašal, kam predaš. In zelo hitro, kot so takrat pomoč še drugi ljudje, ki so bila filozofija za otroke. Mislim, da je bilo peto leto, ko sem nikljal službi in se je zrečil študij v eh, na viši stopni in pa doma sem malo tči, ki je bila oba mogla da sem začel to delati. Zdaj, tudi v tem, tako imam v akademskem okolju, je na njih način, na nekem besveko, večera funkcionirati filozofija. Zdaj, da bi lahko kar nekaj posebnega vprašal, ne, filozofija kot študijski program. Filozofija kot študijski program je vedno nekaj, kar je za mene nekaj vrsta veseljega življenja. Zakaj? Na eni strani se držim iz tistega, kar je ministr, in imamo izvorno, izvorno čudenje, izvorno radovedljost. Na drugi strani imamo pa program, ki je razdeljen na posamezne discipline, posamezne predmete, ki ima, tako kot možno, srednje šule, zapisano vse osnovne značilnosti. kaj se daj izpredava, kaj so cilji, kaj so. Vetnosti, sprednosti, znanja in zmožnosti, ki se jih na koncu razvijajo, tudi mi. Samo tisto, kar bi sokrat rekel, ne, je teren za filozofijo, je pa težko ljubiti. To je tisto, kar znamo reči, če se spomnite. Da, ne pristranskega, pa ne proročnega življenja ni vedno živeti. In da se nam pridružuje, da je to nepreistorno tako možno. Na eni strani si očiščen, ki je ima v na neki način definiramo, kaj mora početi, in na drugi strani vse misli, da so tako mali, mali, sogartek ki s svoje sprašovanje poskuša študente uh, obrniti. Kde pride na svet, ali še nekaj? Vse v začetnih letih, ko smo začeli študij filozofije, so tukaj stakrat prišli študenti velikimi pričakovami, da jim bo filozofija ulanjšala pot v življenje. Zelo hitro so ugotovili, da s filozofijom ni nič lažno. Krečemo težno. Zakaj? Ne zato, ker pred tistimi stvarni, pred katerimi smo predli, na nek način tih, slep, jih nismo zazdavili. A pa smo jih zaznali, ne da ih prepoznali. Ne? Pa smo jih poslušali, ne da bili slišali. Se, sedaj najkrat začnemo odpirati. In si to odpiranje so vse naslednje poteze, naslednji koraki, samo težje. Niso dažje. Kolega, eh, kolega Pirc prej upozoril To, kako se filozofija dogaja v dialogu, zdaj sam vedno god pripričan, da je to dialog, s, samim sam ustav, predvsem, in še ne potem, z drugim. Ne je dobro, da smo Ko se sam s sabo, sebe se na neki posebni način. In takrat, ko se gledaš v ta posebno učin, se odpiraš ali razpiraš. In takrat si potem pripravljen slišati, videti, spoznat tudi druge. In to je tisto, kar filozofira kot program, da seveda ne znam in temu pomagajo. še na koncu drlej najmanj pomembno, ne, tudi znotraj študijskih področje, na fakulteti, na ne, se predvosto dojavljajo te podobne strane, se sliš, na aktivazji, da je to nekaj tako, ne, pomenne, ne, potrebne, ne, pa ali nekaj, da je rekel, da to bolj nakladanje v tem smislu, e, pravo filozofastosti. To ni problem. Zdaj ni nekaj drugega. Ne, problem je v tem, ker se vzadu tega skriva neprepoznavanje ekspertnosti filozofi. Zdaj veste, kaj je pravi, in kaj je na Vemo, vsi imamo Kako se pa argumentira to, kaj je pravno, ne to, da ne Hvala. Doktor um, njim, Glede na to, kako je bil Sovražnja, ki je na nek način naš um, seder sobotnik, ko razmišljamo, kako um, poštevati v razredu, um, poskušamo ustvariti dialog z učenci, podobno kot si sami seboj. Kateri so tisti miniki zgodovinski, um, ki kaže na to, kako je filozofija zasledovala neko specifično podobo tega pravega človeka, nazadnje, in da ne na bilo to povezano tudi z izobraževanjem. Um, ki je tlakovalo pot do tega, da bi zabitovali to, kar se želimo, da bi bilo v človeku dobro, na zadnje etika, samo ne eno izmed pota, kako riti iz človeka, dobrega človeka, vzgojenega človeka, vrlega, recimo, kot bi rekli, antični vede. Torej, um, če danes se nam hitro sprehodimo skozi skupivino, do danes, kako bi bil današnji čas in v filozofije danes v razumero in izobraževanja, torej, če smo prišli, Od hrca do vhodnjete, pa zdaj pogledamo celostno zadržavanje danes pomočjo filozofije. Če lahko? Prosim. Ja, to je doprej. Konficirujemo vprašanje, bo zato smo za nek kratek odgovor, pa se mm. mogoče začel z današnjem časom. ali pa z bližnjo predvejkostjo. Kakšna je dobra filozofija z mogeljega? eden od teh milikov, ki, bi, ki bi ga v vsebi izpostavil, je, recimo, čas prevljade neoliberalne ideologije in njenega vpliva na filozofiju. Pojmo čisto na institucionalnjega, oziroma čas, peček, kaj se je dogajalo tis čas v ljudi Zapirali so oddelke za filozofijo. Zapirali so oddelke za filozofijo vzgoje. Filozofija vzgoje v Veliki Britaniji je kot neka paralelna veda, ki je v centralni, kontinentalni Evropi in v Sozemlji, recimo očetelegologika ali nek podobni neko križanje med očetelegologiko in filozofijo. In uh, zakaj so zabirali, recimo uh, oddelke za uh, filozo filozofijo osvoje za bod, to, kak je že prekolega romeno, podobno, kot je odmero, čukaj Sloveniji, kjer so uh, predvsem takratna politična oblast uh, videla te oddelke, kot tiste oddelke, kjer se boji predvsem kritika, obstreče, izodružavljene politike, politike v veliko In to so označili, zaradi tega, kar filozofijo vzdoje, je nekaj ne samo nekoristnega, ampak nekaj študljivega. Rezultat je bil prvo zmanjšen financiranja te podlepov, potem pa vkinjen. Zdaj, tisto, kar se je zgodilo, je, da so profesori filozofije filozofijo vzgojem tako, razkosporijenih drug predmet ne? in pod masko tega druga predmeta razvija tudi delova te vsebine, ki so jih prej povčevali kot vsebine filozofije vzgoje. Ne? To je bilo, se pravi, minikrijat znotraj univerze in priživela je filozofija vzgoje izven univerze v raznih nacionalnih in petagodnih združenih, v raznih ustanavljenih raznih za specializiranih za to področje in tako naprej. Ne, a pa je, recimo temu, veda, ne, da mi pa kot taki profesori filozofije vzgoje. Se pravi, tisti, ki so najpi vse poplicno s tem v Zdaj, tu, če se doreže na to, kar je glavna tema današnjega, ne, se pravi, filozofija je po eni strani uh, del uh, neke uh, poklicne izobrazbe za tiste, ki študirajo uh, to filozofijo in želijo ta tek, tudi, tudi tek tek tek sploh piljalo recimo Leon Fleckholm, teh knjig G. G. G. Gold, ne, kako naj povem, za tiste, ki so študirali že recimo Leon v Platonovi akademiji, ne. to ni bilo samo študij filozofije kot neke teorije ne, ali pa nekih praktičnih podobno, ampak tudi način življenja. Ne? Se predi že, takrat eh, imamo neko oklicno eh, eh, plat eh, filozofije in tudi dela oklicne, v tej spisku oklicne izogazne. Ta je, je pač obvezni del, kot je kot torej eh, že nastavljeno na naslovu tega danšnjega dne, ne? je pa eh, nujni del splošno izogazni. Zdaj, katerih splošno izobrazbov, ne zdaj običajno se, tu misleno izobrazbov, ki jo dajajo recimo raven srednji splošno priževanje šol, recimo gimnazijo danas, ne. In tudi razlogi, sredi katerih se je upraničevala nujnost poučevanja filozofije recimo v srednjih šolah, edel, vet je bil ravno ta, da je to v nuljih del splošne izobrazbe, če poslimo obstraniti za grobite, da pač učišli mišljenja, načinami delenja in to naprejte, to splošne izobrazbe, ne? Zemljenski milozofiji se vrda vsak bi potrebili samo mene. Znam, dva, en je dva je zapravo. En je, skrati, 345 nazaj, zlije, en je en vredno, laj, sodobnih najboljših pozdravacov Hristotove filozofije bo prilegal nekakaj simpozija e, italijanskega filozofskega društva ne, pravno to omenil. Pravi, pred nazvem je nujno povčevati e, filozofijo kot del zločne izobrazstve in pravi, kako naj bi nekoga imel za izobraženega, kultiviranega, če nič ne ve o Platonu ali Kantu. In seveda trebalo nek nečel, da goviš v Gršani, vsi tam so se strinjali, da je temu tako. In se pravi mi taj, če vidimo, neka splošna klima, kot mi znamo, se kaže tudi v številu ur filozofije v, v liceju. Ne? Vsa tri leta ne? je, je filozofija, nekaj podobnega je Francija pa. Francija je celo, mislim, da, kot povedal s tem licej, v 18. leta se je zadnji razred, liceja je bilo filozofski razred. Zredn tega, ker je glavni filozofija in tam filozofija v, v, v tem je bilo 8, tudi do dve na tem. In um, se pravi nek, nek tudi širše vzdušnje okrog tega je bilo, da filozofija je nekaj povegne. Še danes, če dane, pogledate recimo um, prej da se začne, kot po naše matura, eh, v Franciji, imate najavo eh, na, eh, na televiziji, javni, da se bo pisal, da se začne naslednji dan pisati vse iz filozofije. Eh, se pravi, je neka, neka klima, ki je lahko filozofiji. Pa vendar, eh, pa vendar, Lique Féry, popularnih eh, francoskih filozofov, delturi je bil tudi ministr zašolstva v metamandatu, pravim, nekakšnih uh, devetdeset uh, let nazaj, da vse bolj spoznava v Franciji, da se ta uh, pojmovanje splošno izobrazbeno spreminja in da nekako velja splošno izobrazbeno, kultiviran, si ne, če poznaš nekakšne zgodovine Francije, torej recimo da poznaš neka glavna dela avtove, literaturovi, likovni umetnosti, glasbi, a, da nekaj veš o fiziki, nekaj veš o matematiki in podobno, a. da pa, a, ne, in to je njegova paanta, se nišče ne, ne bo nekomu očitel, da ni splošno izobrazen, če nič ne re, recimo opravljamo spomenozi Alicante. Tu je pošel že do nekega radikarnjega, odkaže kaže, eh, preobrata v sami percepci filozofije je nekaj širše. Tuzko je to v nekaj država, ki se pomenijo, po nekatih kazalcih, kažejo na to, da ima filozofija eh, nek pomembno mesto eh, v razmišljenih eh, objivih ljudi. Zdaj, eh, če se vrnem na ta neoreprednice. Ne? To je to ena prav tega, se prije ukimljeni od drkov, filozofije in filozofija vzgoje. Druga stvar je vlaba, da je Fregnesiju popolnoma drugačno razumevanje eh, teh ključnih zadev, kot je recimo pojmovanje znanja. Kaj znam? Zdaj je postalo blago, tam, ki se dodaje na trhu tam, in, in, in podobne stvari. Eh, to, kar Recimo, uh, imamo tudi prevodno študentov, ki ima, recimo, šovar, ni podjetje, ampak dejansko, vedno bolj podjetje. Podobno je na univerzah, poleg tega, da tudi služijo ki ne skrbijo za to ekonomsko plat, ki jim pripi, in tako naprej. E, se kar je družba znanja, no? kot podarja Bitliška, recimo, se ukvarja s čovjezdnimi znanosti, če se ne moremo pridružiti da družba znanja, ki je sebi njem gledano znanja, eh, kaj je jo proizvedla. je idejo eh, eh, znanja kot blaga eh, in tako naprej. In tako Ta preorganizm za je prinesel precej, po mojem, študijskih eh, učinkov, tudi za, za filozofijo. Igorč V politiku smo seveda, da videt poteli postopene filozofija tudi nekaj filozofije naspotne, pa katera, katera filozofija je kako vplivala na oblikovanje določenih pogledov, tako na izobraževanje, na šolo, na slojo ne, in, in tako naprej. Ne. V vsakem primjeru pa ne, je treba rečno, če bom, sem s tega vidika. filozofija pa ne, kot del spošnje izobrazbe, če predamo antikoli antiko, jasno, ne, dokaj se ne ustanovijo filozofske šole, ne, recimo. Ne, je Spošna izobrazba glavnem bila polnovana kot enkiprio spadeja, se pravi, to, kar je pozneje, recimo, z Riemljani doprevzetel kot artis liberalis, na tukaj srednje srednjem veku septem artis liberalis, kar je bilo na tri in patridi, se pravi učenje, pa pa patridi špirih, ko je metrija, aritmetika in tako naprej, in tribih, ki je vključen, kjer je to gramatika, retorika in dialektika. Zdaj, če še dialektiko pot, da je to del Bilo vključena filozofija preko dialektike, je vprašanje, ali je bila vedno res, ni bilo nujno, ne? ker s dialektiko so, so fisti se ukvarjali, da je to bo bolj del kataloge kot filozofije in tako naprej. Poznane je, kot je znano, pa filozofija vse kako postane del tega programa, da se v srednji reki, v sredi iz treh katedralih in podobnih šol začne vzpostavljati svoje univerze in tam osnova pet univerz sobi pisali mediji, in tam je predvsem takrat ne, študij Aristotla, ko se takrat privodi preko arabceni ljudov, daž prišli tudi v del Evrope, je to postalo deli programa študija ne, na srednjevečkih univerzah in to predvsem na ne, ne, artistični fakulteta, ki so pozdneje postale filozofske fakultete in z isto nekako strukturo se pravi artistične fakultete, ker je bila filozofija zelo pomenen element, so um, bile neka, neka popredevnika, nek temelj za više študije, teologije, medicine in prava, takrat. in ta struktura nekako, če se spomnite do, do še začas kanta na kanta, spolj v akuteri in tam lahko še vedno to, to strukturo. Uh, pozneje se uh, uh, to splošno izdruževanje, začne odpojmovati tudi nekak širše to, kak daje od splošno izdruževanje štore, in se po to, kakak nekak... na koncu zapseže natura nekaj razgrad. Metenko v ameriškem prostoru, je splotno izobrazata z to pogosto enačena z pomenarno slobodno izobrazata, in tudi nekaj velikih velik, pa velik, ne. je izobraževanje filozofije v osnovni šoli skorbi izobraževanja, morda zgolj neko tržno blago, morda zgolj zasedovanje nekih specifičnih, kompetenckih, lahko pridobijo učenci v osnovni šoli na račun filozofije, ali je to tam mnogo več? Tudi prvo vprašanje, drugo pa, um, ali lahko demonstriješ tako čisto konkreten premer, um, kaj je tisto, kar lahko učencem da filozofija v šoli, morda spostaviš kakšno temo, področje, razprale, da prepoznamo to, da filozofija vsega preko um, tega, kar je zgolj Um, treba znati v osnovni šolja, ampak vlikuje voda človeka in podobna filozofija. Moha, da ga si glede odgovora, prosim. Uh, ja, nekako se mi ne sli, da sem na to vprašanje vse na to drugo dovoljila že priprve, ne? da sem govorila, kaj so ti ste. A, sposobnosti, veščine, spretnosti, pozitivne strani tega, da ta a, filozofija obstaja že, ali pa vsaj način dela po, po metodi a, filozofskega v osnovni šoli. In če bi zdaj razmišljala o tem, a, da bi bila to tržna, a, mislim, da si me tako vprašala, naj tržna naravnana, bi si želela, da bi to vrstna tržna naravnanost obstajala da bi pridobili nekaj, kar moče zdaj, ne. Čeprav po drugi strani, a, a, a, sama tega sicer nisem raziskovala, ampak a, a, sem pa pogledala, da magisterško nalogo študente Evel Zlitenic, videl, da danes tudi tu ne od nami, ki pa se je upaljala z učnimi načrti v osnovni šoli in je takr, a, v vrstvo bistvu, veliko korelacij med a, Do starih predmetov in filozofijo, kar pomeni, da je zelo Jaz, da sem napisala, da veliko političnih načrtov vsebuje, torej ugotovila, da lahko pri primerjavi predmetnika tega obveznega, izbirnega predmetnika filozofije za otroke, z drugimi učnimi predmeti, da imajo veliko podobnih sklošnih ciljev in da v vsakem sklošnih ciljev oziroma cilji od vsakega resne predmetov zasledimo tudi strbe filozofije za otroke. Ne vem, če smo govorila o tisto vprašanje prvo, zdaj da ne bi poslošeno govorila o tem, Torej, potovo sem govorila na to, kaj je filosofija po šoli, do osnovne šoli in za vrcu lahko eh, dal po eh, To je poputnica za drugačen eh, ali način razmišljanja ali pa spod spobuda za samostojen in profetičen razmislek eh, s katerim stopajo potem v nadaljni svet. Da pa ne bi govorila zdaj o nekih temah, ki jih eh, so učence v vizu ali ki so jih v bistvu najljubši, se mi prezdi zanimivo, da bi prebrala tako vprašanje, ki ga učence do osnovni šoli postavljajo. To je vprašanje so pri filozofiji za otroke tisti osnovni gradnik, na katerih potem poteka nadalje pogovor oziroma gore filozofije in so v bistvu Na osnovi začetnega stimula ali pač prostovoljno podbude k temu. In ta vprašanja, ki so zdaj tudi nekaj predstavila, se mi zdi, da na eni strani kažejo na to, da je res filozofično, da je les, naravno država, kot okrog, torej vsi, se otrok, ki se oparjamo z najmlajšimi otroki, bodisi po šolah, v vrtcih, ali pa kot starši, ali pač starejši, tudi zdravi sestre vemo, da se da so vprašanje tista najpogostojša. Vsako vprašanje se ponavadi začne, se zakaj in se tudi nadlejuje na, na ta način do ter okrasnih mislokovskih no, te vprašanjih že dovolj. Torej, ta vprašanje na eni strani kažejo da je razovličnost na ravno držav in da zdolj v otroci potrebujem nekoga, ki je pripravljen, slišati niko vprašanje in koče ne, ne odgovarja kame skupaj z njimi raznišljati o Na drugi strani pokaže, kažejo na to, torej ja, da zgolj rabijo potrebujejo na toga, ki, ki pri tem no, Če na vprašanje, recimo, te, da je začnemo nekako, filozofija za otroki, izbjemnih predmetov za očetka leta, po njih otrokov v bistih odlome, ki se zohljene, da se tako, in se opišejo kakšne vprašanje, ki so da kakšno ne, ne običajne vprašanje, ki so da kaj postali do sebe, ali kako lahko li in recimo nastanemo vprašanje, kot, a, a, a, a, ali po smrti ponovno živiš, zakaj sploži ljudi, tako lahko govorimo o glavi. Če rečemo večkrat, zakaj se nič ne spomnimo, kaj so misli, kako lahko mislimo, ali je to življenje resnično, ali samo s tým. To so recimo vprašanja učencev 7. in razreda, potem pa recimo vprašanja, ki nastanejo na osnovi nekih stimulov, tudi zgodbe, video posnetka, pesmi. In recimo vprašanje o pravičenem nasilju, nasilje do živali, če gre za A ko imaš rad živali, če jih tudi ješ? Aj nosilje sloh, da je upravičeno? Aj imamo ljudi pravicov odločati o svojim življenju in smrti? Aj je predvrnožče doročena? Aj imamo ljudje v sre možnosti izbere? Aj lahko prav, tudi če tudi ne pomagamo, pa je, aj im recimo kraja, še vedno kraja, če stvar volna. Potem pa letos je bila priložnost tega opravka, Je bila tema za parice za to je in je bila tu pač še ena priložnost, da učitelji preko tega spodbutimo učence v verodostojnosti, da postavljajo vprašanja. Odpravila sem tudi vprašanje učencev drugega do četrtega razreda, ki so bila, da so zelo uh, impresivna, oziroma enohratno močiloča uh, in spet potrjujejo tisto, o čemer tako govorila prej. Recimo, ali bom živel posmrtno življenje, naprašal iz četrtega razreda, koliko življenje, življenje imam in katero življenje zdaj živim. Da, kako se je nadbil svet, ali sem jaz v sanjah nekoga drugega, ali je bila prej tura jajce, a preteklost če obstaja, je recimo vprašal Anen tretji šolec, zakaj so zvezde bele če je vesol modro, A je na vrhu gore bolj mrzlo kot v dolini, če je bolj gore bliž, bližje slonce, je zanimavno sveta iz kretjega razreda. A je vesoljen enkrat odljubavljeni sklončno? Zakaj smo na svetu, se vprašamo kjer iz drugega, zakaj moramo vleti, pa kako je nastal svet? To se mi zgleda kaže na to, da so res uh, uh, učenci sposobni tvoriti uh, tudi že filozofsko relevantno vprašanje uh, Pa če rečemo, da imaš samo en prostor, kako da lahko te vrstice zapolni. Najlepša hvala. Zanimivo vprašanje, ampak zdi se na prvi pogled, da na njih načela nečemu zaslužijo. Ampak ni prav to a, tisto, kar presega zgolj izobraževanje, v pomenu nekih znakov, ki jih najbrž jedem, da je praktično pomenilo za a, življenje, v nadaljevanju po um, vrncev strani školji tako naprej in filozofijo podobi veliko več, torej kritičen zmislek, o sami sebi. Kaj še tisto, kar se nam lahko da, morda, da se nareže na um, etiko, politično filozofijo, um, ki bi je domača, um, kar lahko da se v srednji školji filozofija bo to pre prostor, da zmišlja na očencov in morda, če se tako zneseno iz da celo oblikuje osebnost očenice in morda še kaj več, torej Kaj so se te prednosti te filozofije, ki dopolnjujejo um, izobraževanje v, v srednji šoli in kažejo nam to, da je filozofija še kako potrebna? To je seveda odvisno tudi od tega, kako jo planuješ. Um, v tem predhovnem vprašanju sem dobila, kako se je podoba filozofija v šoli spremenila v podičas. Začeli smo z druge od Nita Talesa, pa doko, si toč prišel v oborih 70-ih urah namenjenih filozofiji. Z zvonanjo Maturo smo pristopili v tabeljersko poučevanje, jer smo se vklatili, kjer smo naslovili filozofsko vprašanje petih filozofije. Zato, da to ni bilo dovolj. Ni bil dovolj, da si bral odlomke, da si povalil hkoga na predavanje, da si si pogledal, kak švila vam je bilo treba ustvariti na šoli prostor, kjer se je filozofija dogajala. A, recimo, Eno takšnih priložnosti je bilo tudi to, da smo imeli tako filozofije, da smo imeli filozofske tabore, eh, hodili smo v procese s da se ljudje tako Druge oblike političnega delovanja, ne samo tisto eh, uradno. Eh, Povezali smo se z zalejsko šolo, komunistično šolo, kjer imajo filozofijo tri leta, kot je prej polebalo. po tri ure. Niki jo imajo eno leto, dve uri. A, se lahko spavnemo s posredcov, tudi Trdovci in dvekoli filozofije, potem vsi pišajo disertacijo eh, za naturo. Eh, treba je bilo biti čim boljši rok, da si pokazal v šoli ti dijako, da je ta prostor, kjer se lahko razmišlja, kjer se lahko razmišlja drugače, kako so pridejo tudi dijaki, eh, ki se nefako zdaj ne morejo vklopiti, ta predmetni, strukturiran potek šovanja. Tisti, ki hočejo, da bi če pet poved. V tem vidim a, pomen filozofije. Tokače pa bi se veliko razmišljala tudi, ko sem odkrila, da so si takočni načrp, ki bomo ni bi, a, zamislili že 1848-tega v Avstro-Ogrski, ko so spremenjali latinske šole in Filozofsko fakulteto iz pripravljanice za univerzo, ko so ustanovili gimnazijo, se bi zdi, da je tisto, kar je pomembno pri filozofiji in kar odpira prostor, to, da nekako do da vem svojim tijakom, da imajo pri filozofiji vložnost, misli, po eni strani vse znanje, ki so ga pridobili v času šovarja, kar je seveda težko. zato je težko? Ker so vijaki pač navajni, da priden, recimo od slovenščine k filozofiji, to zabijo na slovenščino ali pa od fizike ka filozofiji da se ima sila ne navadno, če nasloviš kačno nevogoslovno vprašanje. To traja nekaj časa, ker ne bi premislili svoje znanje, ne bi premislili izkušenje, ki so sveda ljudi popogate še zaradi družavnih medijev, zaradi umetnih inteligence, zaradi vse te digitalne tehnologije kot na In tretjič, da ne bi to lahko bili za izbrani mislilci, filozofi, ki so celo življenje posvetili vprašanje, ki se nimi daj tako daj, daj komitijo. Vem, da rekla smo ljudje po naravi, tako kot smo govoreča, pa religiozna, pa družbena, pa proizvajalna bitja. Smo tudi filozofske bitje. Nujno se nam zastavljajo filozof, filozofsko vprašanje, tako da si mislim čudenja, Še pa je večkrat pojst, ki ste eksistencialno predtresenosti, zavedanje lastne lastnem slavosti, ki ne oči, kot je in pod te, da kratko nas življenje in nas nam vredi samo ovevnost, bivajo občekla, ne samo. In nekako si boreš predljubiti eh, odprtost dijakov najprej, da sploh pred tem nekogoristnih prihmetov poslušati, potem pri potem večeš dvave, se bo zgodilo to odprtje in pokazuješ dijake povedo začelo razmišljanje. To se ti malo razgračili z njihove dovedenje. In kot kritične. Kot tri večine stopila proti človeku, da se vseeno znašljamo v različnih situacijah. Je pa res, da se je pa ta uh, pokojnika zadeva vertikalno spremenila. V uh, kašnem smislu, uh, filozofi smo vezeli na besede, filozofi smo vezeli na tekste, uh, vse drugo so samo pripomočki na Zdaj se srečujemo, ki, prijaki, ki povedo, da ne verajo. Da od pravne značke, ki smo v šoli še niso, da često kaj podvezno v štivo, ki ne, nešli tudi delove, ki In Moje veliko vprašanje pred odhodom je, ali bo lahko, To, troje, torej, neli zna, znanja, vlastnih eh, izkušenj, in govoriti filozofiji, živi in tisti, ki So eh, ja, kaj pomeni, da se ogrožene, če ne ne na to, kaj pomeni, da se ogrožene, da se Ne samo, ne samo se jih filozofijo tradicionalno, ampak jih poskušam da zares vrniti ali sprič, tudi bil vezan do deset, do jezika, pač v skladu z tistim, ki so bili zelo dobro razumljeni, meje mojega jezika, meje mojega sveta da si da pomeni tudi še tisto deklaracijo slunjensko po obranju iz Frankvatske besede. Najlepše hvala, dr. Gordon Borsner. Nas mora, skrbi, nas mora skrbeti v šolstvo in 2011 v družbi po raz uporabijo najrazličnejših spletnih rovni, ki se zdi, da nam lahko skravišal pot v to znanje. V misli bom to drugo, svedo umetna inteligenca, kako vidite problem um, le te tako izobraževanje, kar širše v družbenih kontekstu da, kot tako? Torej, da, ali je umetna inteligenca inteligentna? Na podvorimo no, vsa ta pomembno vprašanja ki smo jo prej in še širše rečeno, kaj so vse pasti umetna inteligenca danes, prosim? To, pred tredesemtimi leti je bilo normalno, da je student na koncu se ne spravljal, neče tako, ki ki je morala mora napisati na in te bilo treba korek razdelati neko vrsto sklepa na istu vseh Ko se je ta JTP pojavo, da smo približno tako narodom, ne, da kot je bi v treh minutah, in študenti so se začeli na smih, V resnici naslika, a za to, ali je to, ali kako je to, ali kako je da je to, da je to, da to, da je to, je Ta en, program, ne? kaj pride po tebi? Meni pride se vse vprašanje, kaj pa to je, kar ste mi prineseli. Ali veste, kaj ste napisali? A poznate problem, ki se ga razdele? Včasih stoma začunjene pogledali. Vse so vse napisali. Napisali. Vete mi razrečiti korak po korak, kako to zgreda. Zato ti na prvi, kako bi rekel, ljudički, ki so hvidili, da bi samo za mislim v bistvu, da je tako za uh, v šole, čet, zelo, šoli, so v ti so lahko res neki, kar tako po bože amante, po fanatiške so časih morali, pa je zna, da, da, ne ampak na naslednjem korah v Metoviliju, da to ni to. Da je to v bistvu zanikljena velika pas. Zdaj se tudi pri tem menjšejšem smislu, te močne, pravetne inteligence, se pravno množje za obražnje. Ti so ga meni ne bomo učiti, v nekaj minutku lahko Ta momentna inteligenca postavlja taj in vizem. Samo očeča po vse v polnem pomenu veseli. Čuteča, čuječa in še kaj. To so pa vrošanja, ki so v ten tem trenutku izjemno pomenali. To so podobno vprašanja, kot so se pojavila v nekem trenutku med fiziki, Konc 30 let, več Kako lahko to spoznanje, s pomočjo katerih smo razumeli, ukratne primere, le fiziko, ne, uporabili. in uporabili. če se takrat ne atomska vojna. Hojen ki je bil, reče, oče tega, ne, Je hkrati ob tem, ko je sodeloval v tem programu, začel razmišljati, kaj pravzaprav to, to lahko s toboj prinese. Že leta 1964 so ga lahko naj izboljšali, izključili, ker je preveč razmišljal o težavah, nevarnosti uporabe atomske energije. Pri umetni inteligenci smo zdaj točno na tej, tej točki. Prideš v pravo zdravniko, da se tukaj nekaj zdravnika, nekaj In si da imamo obnemo umetno inteligenco, ki procesira vse stvari hitro. Za naše misli, kot ne znam predstaviti, kako hitro sprocesimo se. Kako lahko predlagiti podatko, ki je dobilo, postaviti peranglozo in predlagati A bi imeli takšega zelenika tako zelenicu. No, Zdaj, tisto, kar se zdaj resno je kot vprašanje, je to, kako bo ta tako ne, inteligentni sistem, ki je že samo včeče, da nekaj mere, ne, ugradil to, če nam je rečeno, lahko moralno, pa etično, karkoli. Kaj je to, kar bo seveda prineslo? In vedete, v tem temut, imate strukunjake, ki so vpagajo za obetna ki so izjemno pozitivno nabravljati. In imate ki so zelo Kaj bo čez deset? je skoraj Precej, lahko na tak način upravljali s povečjo umenjene inteligence. Tako sem rekel prej, bomo čim, ali bomo tudi zdravnike imeli počin, ki so Ali bomo imeli očikli? Očikljati. Pramem se ima te sisteme, ki nam izobraževanje ki sproti preverjajo, kako napreduje. Ti nam na predlagu kako smo napredovali, potem na so jste, zelo počne. Mi tega ravno ne Kolega, da ne bojo tako dolgočasili, jaz pač poslalno za to, kar sem si se zamislil, študenti vedno čim bolj in v koncu semestra pač vidimo, do kakre, do kakre je to Toste, da se priča, da se jim to uveljavlja. Razgledaj, ta umetna inteligenca, ta močna umetna inteligenca, le ne, nekaj kar. In, tako kot vsaka nova, pa res stvar v zgodovini človeštva, to dvojnost. s krajevem, lahko je izjemno dobro, lahko je izjemno dela. Na katero stran se bo vse to obnavljamo in je težko potem tako prisotno. Ampak, rad vzamem to primerjavo imate oblasti, da te 10 automobile. Ti so kao samo so izjemno na tem, da so jim pomagali, da so jim pomagali, da so jim so jim pomagali, da da Zdaj vse vprašanje, ne to samo vzeče vozino, nekaj, kar ima ograjen sistem. Kako odloči, kdaj izbira, koga sem to, pravim, če se zdaj jaz ta vašina, že trovala, zato da bom rešil nikoga kot drug. Je to mogoče z algoritmom napiti. Ti so še, kar se še veliko bolj kruto, ne? je to, da v posamezne pravne sisteme obiljujejo umetno inteligenco, ki je določila. Zbog teh vprašanj, bi, tako kot sem prej rekel, ne na tako imenovani inteligentni computeri kar mi se vrlijejo, imajo vse te nastavke, da bi morda lahko res mordovistili v čitku. prišlo spet na tisto spoznanje, zakaj se je sohrat vedno če bi, bi do sločena da je Prosim se, da. si govoril o učiteljih, tuteljih, umetni inteligenci in vse te digitalni tehnologiji, sem si pa jaz zanisla na krasno situacijo, ko bo ta močno umetna inteligenca razlita, spremljena in vzmovila se, se tudi kaj v času, v virtualno v ačenih, Pravno, da bo vsak dan, da pa posebej, zbiramo v skladu s njihovimi uh, interesi, situacijo, v kateri bo individualno lahko vodil zelo malo človeka. Vseeno, če rečemo, da je inteligenca, ki je zelo lepotica, in da bo, bo še lahko ustvaril pri filozofije spobavljanje z različnimi filozofi, mm. z različnih časov, da se to umetna inteligenca medilno filozofski funkciji. V tem delu sem mišljam, kako, kako filozofije s časom več, to inteligenca pri Vjezujem, do dopol, nekaj yes. To, kar si, si ti, da, tako, nekako, nekaj vam možnosti, ki bi lahko prihodni razvoj samo v primesu, ni bolj čisto jasno, ne? kako bo sotkrat upravljalo tisto svojo no, funkcijo vlade. Na način to kako drezanje, špilkanje, kot kakoli dejansko potekalo uh, s poničom takvega prez uh, uh, inteligentnega sistema, ki do to... Uh, ki do to, do to uh. A pa bo veko drugače, nekaj, kam se jaz teže dostavljam, je to, da bi dolo dolo interesu tistih, ki ustvarjajo na za močno inteligencu, a ne, da bi ta močna inteligenca funkcijujevala tako vse. To si težko predstaviti, bilo pa krasno, no, če bi trati to funkcionalno. Hvala, še prejdem, delujem za zadnje vprašanje, pa mora razmisli, da je bilo takrat. Um, Hlede vprašanje, ko ste kasne povi zastavili, in tudi na zadnjem, da ste bili počencev tukaj, ki ste izobraževanja filozofije, bo tudi sicer um, poka vseh ostalih pregumentov kako vi vidite šolo, tudi kako vi vidite položaj in filozofije um, v škole. razmislite, prosim, še prvi dan, pred zastavite pa uh, gospod dr. Gostin Komodelja, kako vidite korikularne kako spremenjbe in nov nacionalni program na področju šolstva? Nenazadnje je tam tudi ene iz mnogih problemov da govorimo o manj počitelj, o danes ta, torej, težave rešorstva danes v nabezavi na spremenge, ki lahko početujemo mora prihodnosti. Ja, zdaj, na to obošajanje lahko poskušamo dolobiti kot nekdo, ki je vsaj sebrani v času od zuma in aspre imam nek obseg informacij, to, kar je v javnosti znamo in kaj od takvega kolega, ki se v teh procesih, slišim. Ampak to, kar ne spošlo, se naveže na to prejšnje vprašanje, ne? se pravi, jednako se mi zdi, strani ministrstva glavnih idej, reforme, sedajnje, je ravno digitalizacija šolstva. Ne glede, kaj to nadaljšno vse pomeni. Seveda po eni strani se mi zdi, je čisto uh, izkušnje, kako da se pač pokazale da kada se prisilje i metri, recimo, izdruževanje nadaljavo, da če nimaš v sveze tehnologije, načinarnikov, uh, tih metri povezali, posebej, da je to nemogoče ne? in je to vrjetno stavše, toče nimaš nič, uh, tako da spela vidika. To, kar se je pokazalo da uh, nepravičnost, da smislu uh, teh razlik, da te, kdo ima možnost, porade do vrstnih sredobnih računalniških volodi in podobno in to je ima znanja, da je to uporablja in tisti, tega ima. Ne? Tako da z nekega velika to vrstna pogarek na digitalizaciji je po svoje rezumljiv, ker se lahko privedeva, da se neke podobne situacije še ponovijo. Manj, manj recimo tist, kar mene voti je, tudi v teh dokumentih, misli, za obvajanje, digitalizacijo e, čovstvo, 21, 21, nekaj tako zga, da tam e, je bolj vprašanje tehnologije, tehnike in podobno, etično vprašanja ki se, ki se vežijo na to, pa so vprašanje izpuščene. E, e, če se kaj je v teh uradnih dokumentih, ki je izpreden, tako slovenski pola najbolj ki je Evropski, od unije, Se omenja, da je to potrebno obravljati počuteno od ščitnih stanja peptidi,šče zdaj v bistvu nekaj odločeni in tako na petko, na pesek zveda. Zdaj če se nareže na to vprašanje je vezano verjetno na kako, kako ta reforma naj bi po mojem morala upoštevati tudi Sem tu umiljil na ta etična vprašanja, ki so, so vezana na, na inno umetno inteligenco, in, in na digitalizacijo, in tako Zdaj, Po je tako, ne, da eh, vsaka zadeva ima plusa in minuse, imate ima pozitivne učinke, ne, tudi uvajanja nekih vrstnih tehnologij, in seveda negativne. Ne. Kajkoli jaz maljka, ali pa se ne izpostavljamo, da tudi se ne lega, ker vglavno to v tisti, ki se hovali z odnetu delegenca, v tisti, ki se z računalniščem in podobno, med tem, ko ne vem, koliko sodelujejo, recimo, organizovci, se radi na podobnega, pri priševanju čisto krati však, to se vidi potem, da naenkrat ste imeli, recimo, povajanje tablic in podobnih stvari od vrtcev pa naprej šole. Ne? Zdaj, zato je popolnoma znamo, da predvsem v vrtci, pa še delama tudi v osnovni šoli, to, kar se običajno reče, pa ni ni posebej, če kdo se poslušal predeliti čas, ne? čas ne? gledanja v ekrane ne? ima negativne zgrastne učinke. Ne? In na vid, in na druge zdelje. Cel kuk empiričnih rezistavk dokazuje, hodise zdolj medicinske raziskave in, in podobne, vglavne. Vesel je da za določene otroke je to škodljivo, predvsem če gre za nek ne, preseganje časa. O tem praktično ni prosličati v Sloveniji nič. Ne. To, kar bi, po mojem, moralo biti vsaj nekako postavljeno kot vprašanje, za dve prednične vprašanje. Se preveč če vedemo, da ima negativne učinke tako da na, na fizično zdravje, kot tudi na neke druge duševne procese, potem bi verjetno od te vprašanje uvajanja to vrste metodologije v vrce v šole, Uh, se verjetno verjetno morajo državati nekega tistega osnovnega načela, ki sem etišnjega, zemljati iz medicinske no. etike, kaj pač prvo, kar je, da ne škodiš ljubim. Tu veš, da boš škodoval v v kolikor, kolikor bojo ti pobojih bo vzpomnjeni, pa tu temu o tem ni govor. Če pa nekdo argumente in podale, da so, recimo, koristi, kljub temu toliko večje ne, kot bi bile negativne, potem ne, dan dan, ne, ne, ne se te dan na dan, se je odprvena razprava, kako Ampak ne, moči se o tem. Ne. Drugo, vprašanje vreba, se meni zdi, ne, da bi tisti, ki storijo za temi projekti, Mogoče uh, po svoje službene dožnosti v Centru ministarstva, glede na to, da izavezuje uh, konvencija o človekovih uh, pravicah, je ona tako, eno ključni ta načel je, da pač ne smeš, uh, da moraš vse vplivati v okoli, da se kaj ne šteješ, da Torej v takih primerih verjetno uh, minimum, kar bi bil, uh, vse Um, upoštevalo to načelo autonomije v biotiki za zelo rosto, se pravi da bi, da bi morali omogočiti vlastnosti na te naši otroke starše, ploče da se sami odločajo, ali bojo svojil otrok hrv spustil, da bo izpostavljen nekim kaj dejavnikom, uh, uh, ki vplivo je lahko in tako. Ne? Pa tudi potem ni nič govora. E, po drugi strani se e, premalo v mojem govori, tudi ko prezo umetno inteligenca imam srbena, to, to že precej povedanega, Še, ne vem, je, je to neka točka, ki bi zapevala dodatno razmisle. Na več primijeti. Recimo danes vemo, ne, da določeni ne? Al, a ali DPN, pa tudi Google Translator in pod. No, so že tako dobri, da verativno nekatere potrebe ne, po razumevanju v tujih tek, tekstov in v tujih jezikih nam da se znajdemo nekaj tatska. Na opetku, za prevajanje, mislim, da so vse predmeti v Ljubljani jih uporabljajo kot šturi s tih priholoček. Pa skozi, skozi primerjalo, ne? kako nek tak. Ja. Čumaniški pr program vede, neko bi se bilao, neko bi ga oni kot podočkih priberjavci rede, da je delo priberjave razlike, kaj je dobro, kaj je neza, kaj je dobro naprej, skrata, kod povedeno, kaj meza, kaj in tako naprej, skakrat, nekde tega. Drugo, ki eksportira se to obrošanje, ali ne, za predpostavljiv tih, se bojo ti programi še izboljšovali in tako naprej, kakšna je vloga poučevanja toih jezikov za šolje, a je še redno ima iste funkcije, ne, kot je ti recimo, pretre, In podobne stvari. Tu se odpira vprašanje. Potem odpira se vprašanje, da, da razmišljamo na nek nov način o nečem, kar se jim je zdelo, da samo revolucionarno, še prejčasno. Kaj je to v resnici umetna inteligenca? Je za inteligenco ali ne? A je to zgodna analogija s človekom? Podobno lahko rečemo. Če neka osnovna polnovanja učitelja, recimo, nekdo, ki nauči nekoga drugega, nekaj krat ne zna, ne? a so po glomeri učitelji nekih novih, recimo temu, entitet, ali celo sami učevalnih, tisti, ki so pred tega e, sklonjega učenja, čim sami učijo, a gre, v smislu za od to da se pravi Te analogije se vstavljajo in vredno potreba na nek način se začel spreševati. Vse je cel kub nekih študij, recimo, ne vem, ta odnet vse etiko-tologsko, ki se ukvarjajo z umetno telegencev in phimodo, eh, etiko in filozofijo umetne telegence, je že spodrucijal cel kub zosednimi razpravoj in dnevno krati te stvari. Na svetrem, ni nekaj, kar se ne bi vedelo, tako že, marsikaj je znanje. Uh, zdaj, da se vrnem samo še uh, uh, za druga uh, vprašanja te prenove. Bez nekaj to, uh, zbi se ni, da v osnovi nekega globljega filozofskega previsljega uh, ni, če se modim bom se. Uh, Poreh tega celo večkratna opozorila in predlogi ostanijo vedno brez odgovora tistih, ki od teh zadev podočaja. Recimo, uh, prenavljajo se, tudi učine črti in podobno. Pogledajte, kako se to malo Imate, imamo osnovni še? Imamo, kaj se dela filozofija, ali pa deli filozofije. Imamo dva predmeta, enega vezmeda, držanska, endovijska zvoja in etika in imamo izbredni, obvezni kjer sta etika. Koliko etike pa je v tem predmetu, že po obsegu, že po urah, katere teme se sploh okonavljajo, kdo to počuje in Veliko predlogov je že bilo v tej smeri, da bi bilo potrebno tudi zaradi tega, ker je izobrazba, ki jo dobijo naši osnovnošolci na tem področju, v kombinavi z nekaterimi to zato, kako bi rekli vsa evropskimi državami, drugačna, da nam nek ustaša, hm? deloma zaradi strukturnih razlogov. V številnih državah imajo kot obvezni predmet delo, kar podobnega v kogar koli divja, in kot alternativni predmet ponovadi je etika kako koli se imenuje, pa zelo pogosto je etika. Mi no? se pojavljamo, da je celo osnovno šolstvo izobraževanje nek predmet, kjer je poudarek na etiki. No? E, Prej smo slišali ministra, kako je ja, nam je uspelo ohraniti to, kar imamo, je to, e to, kar dosežemo. A je to dosežemo? E, tako da na, na te predloge, ne, da bi bilo potrebno okrepiti, ali poseben, poseben predmet etika, ko smo možli postaviti, ne, se ga da zelo domo debilit, ampak e, tudi ko gre za reformne procese, je to guzali, oziroma, spoko ni predmet razprava, razprava vso tako, da treba je što kako pa recimo ne, sposobiti bolj, da, ljudi za razmišljanje iznotraj nekih osnovnih konceptov etičnih, da tako bi zgodnijo s katerimi se sočujem vsak dan, kot sem, ne, pa, ne, problem samo moga, problem utenazije, problem, ne, ne vem, ubijanja, v vojnah, ne, ali lahko lažeš, ne, da se izdobli števeč in vzno in podobne zgodbe, to, to vsak dan je izkutnja tudi od rok. Ne. In če ni bojo osnovne, po mojem, te e, znanja o nekih teh osnovnih etičnih, e, pač pojmih in, in idejah, bo z odrečko v razumelju tudi to vrstne pojavljati. Ampak potem potrebno je zapravljeno, tudi kogo je za reforme. Pogremljamo drugo predmet, je etika. Država ga mora po zakonu um, ponuditi, tam že nekje leti praktične, nič ni znam. Pa je to pokazano na začetku, celo zahteve zlo značitelj so vrstvo visok. Poleg v svesti, predstavljeno v svesti, se prazvali ki, čofin so trija, sociologija, nej, ta, nisem tudi videti, jedno, teologija, pa, pa, slovenščino so mogli opraviti še en semestr dodatnega študija, na filozofski fakulteti in na etološki fakulteti, ko je zadevalo študij sa tega pisma, pa še en da bi skočno to povčevali tako Se Zapravi, če se poti vmet licencov, da to tako bi mogo še dodatno se prej izloževati. Danes, koliko vremena ni niti emeja tako z poslobljenega učitelja, učitelja, ki bi lahko ta predmet povčelo. temu je muž overzinskisuje, ker zakon to se zavizuje. vsako leto kot obvezni izbredni predmet. Res z zelo malo se izvaja na skoraj bič. Ampak tudi zato, ker sami tisti nekateri, ki so sodelovali pri projekli do tega, recimo Gavljone istološke fakultete, je takrat v plažini zapisal pred školskim letom, na svet staršen, na izberi, katera premeta no? In In podobne zadeve. Ampak v vsakem premjeru, hočem reči, dokler po ne bo jasno, kateri so bili razlogi, da je popolnoma propadlo nek predmet, premet, no? potem je nesmiselno kakorkoli razpravljati resno o, o reformah predmet, od danes. Treba pogledati kje so bili razlogi, da isto, kaj je bilo, ne deluje, in še potem iti dalje, iskati nek, neke boljše uh, rešitve. Ampak tega, tega nije. De Tako uh, da imamo svoj naravni pač, da se zdržijo od nekaj tistega, kar bi sem sločil, kako imamo cilničnih v nič. Najlepšne no, hvala Nadejale pa vas prosim, predvsem učence, če pa ne boste vprašali, pa tudi stari kolege, če se stavite gostom kakšno vprašanje, mi pa poskušamo biti svoj kratki, veliko časa več imamo do konca, če proste zavedali, da filozofija dela kompleksne odgovore in s tam tudi čas, veda. Pa vendate, prosim, dragi učence, če ima ste nekakšne vprašanje, imamo zadnje, vas, dragi dijaki, vas zadeva šolo vsak dan in Um, kakšno kritično misel za vse strani. da na priložnost za to, da upozarjamo, da, da dvomimo, da, da, da, da, da vnašamo ravno to, kar mogoče pri ostalih predmetnih odločjih uma. Izvolite, še gašno vprašanje? Prosim. posledovatelji bi jo lahko porabili nas, mislim, način, ja. da reka. Jaz mislim, da je vprašanje zelo na mesto ne, da drugi del je tisto. Ka, em, mi ne moremo pripovedati umetne inteligencije, ne moremo jo reči za vas, nije v šolskem prostoru a, mesta, Vprašanje je sugerovanje, pa dokak je mire, je pa vprašanje pravne mire, jazno. Nima odgovor, da bi ima, kako rekel, kork, pa ima v katerih predmetnih področjih več, o katerih maj. Ne, ne. Še pred desetni leti sem bil ne mogel na teh področjih, ki se barijo z umetnostjo, to gre. Zdaj vidimo, kaj vse če lahko naredimo, dobi se bolj stvari. Da, a, in to, kar je kolega veliko prej upozorjala, je ta element tiste pravne mire, ki vključuje več stvari, ne, ne samo etično, glavno, ampak tudi drugi stvari. Zdajte, zelo bo v obliko prednostavljeno, tako je bilo ama motorika ki smo se običajno pridobili takrat ko smo začeli pisati, risati. Nekoli pač pribemo barve s senčnik, je bilo roko, In zdes se postaviti da od tega pač ne počnemo več, ker imamo telefone, tablice, svet. To. to je samo kot primerjava. Zdaj, nekaj bomo morali najti uh, uh, težje in uporabljati uh, umetno inteligenco, ki je koristila dobro za nas. Ali. Na neki točki bomo morali reči tu, zdaj počnemo sva na drugi pačini. Dr. No, to prvi uh, zelo, da prosim. Smoša što vprašali. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> ne, <gledan> uh, Evo prišaj nevažno sveče snem, uh, ne vedem, že ste, da mi smo školstvo, uh, predlaga podvezan, da po eni strani širijo določene študijske programe, in da po drugi strani, v kim študijske programe, ki imajo premajkan vpis. I zdaj smo ali je vpis na poslanične študijske programe dovolj veliko. Ja? Zdaj, kako se zdi, da je izofija tukaj na vdaru, krat seveda vpisi, da študijske programe motivov, razlogov, zakaj bi radi prnčili določene študijske programe, ni. Prej, koliko bi bilo dovolj v tej percepciji šole kot podjetja. Jaz mislim, da ta vlada bodi v to smer. Zdaj, šole, univerze, fakultete se morajo odnašati kot podjetja in to počnejo zaradi prekaz. Prej, v neo-videralna agenda. Zdaj, moje vprašanje za vse tukaj je, kaj lahko imamo v zvezi s tem storimo, kaj bodo posagi zdaj zvezi s tem storile, kaj bo storil v, v s tem kaj bo storil na kaj ti, če gremo v tej smeri, do nekaj let, ne bomo stavili svetovnega dneva zvezi več ne bomo imeli takši srečan kot je današnje, ki govori o filozofiji v školi, kajti filozofija v školi, ali recimo na univerzi več ne bo. In ne samo to, da filozofija v školi več ne bo, zgodilo se do to, počino v tem res lepo oblikovanjem <coughs> produktu, ki tuk, ga tuk, imamo tukaj na vizi, spred Je šel, kolega Neada, ki je danes prišel, in kot je ki je pravno za minuto da lahko črstnega piše, da je ne, da Šola brez filozofije bi bila kot brez partnerja. Tako da ne samo več ne bo vidite, da tudi služili nekaj prostega, Proste samo kratki dodatek, kateri na zadnji sem napodil v srednji šoli. učitelji srečujemo s tem, da po piso premalo očencev na izvedu predmeti filozofijo, ni dumne, da bo ta tudi se izvaja. Torej sem vesel, da se to izvaja, naprej imazijo, ampak vendar je, to ne dumne pogoje, tako da tudi ta do neke meri lovika lahko prijavlja v srednjih šolah. To torej, vendar je, da se če, da pri odgovor. Samo bilo, mislim, da režem, da bi spremljalo, Rečenja. Če se recimo, argumentov, zakaj, uh, zakaj so okene uh, oddelke za filozofijo na verzi, mislim, da je to Razlog ni bil niti to, da ni bilo za dosti upisano, niti to, da ne bi imeli dobrih rezultatov, merjenih, seveda, z bibliometrijo in s temi zgodbami. So, da so sporne, ampak kako koli izpolnjevali te pogoje. Uh, profesori so bili tudi medagonisti, uveljavljeni in podobno. Da je reko, odkud sem pač bral to uh, eno televijo, uh, ne tako pogost v tistem okolju, ki je na visoki ravni govoril to, peti, kontinentalno filozofijo in podobne stvari. Uh, niti ni bil razlog, da bi v univerzi prinašali zgubo. Ne? Razen bil, da niso prinašali logična. In to je dovezeno na način, način financiranja. Tam so razdeljeni na, na štiri kategorije, recimo medicina je v kategoriji A, filozofija, in komunistične šteglede, so v kategoriji D. Finanser. Financira študenta tj. medicine štiri krat več kot študenta filozofije. Ne? In seveda, kaj delajo potem vodstva univerz? Račune. Ne? In računica se izkaže, da je dosti bolje zadnje, zvedika denarja, da imajo več mesecev spisanih na programi kot in medicina in podobno, se pravi, programih, ki so odbitki tega kot tiste, ki so v kategoriji D. Ne? A, vendar, ne? ko se še preledovato ta kriterija, potem se mi zdi to, kar si že vmenil, je vprašanje same ideje odniveze pod velikim vprašanjem. Filozofija vse konec koncov. Če vedemo razprave za nazaj, to, kar je še veliko ideala, umutrova univerza. Na tiste sprave, ki so pred tem, bile, recimo Šaren Mager je itak filozofsko fakulteto inačil z univerzo ne? in ostale fakultete so bile te univerze samo vkoliko so participirale ne? na filozofski fakulteti. Ne? Se pravi, vokoliko bi na ta uh, ideja, ta, ta logika razmišljanja prevlada bi idealsko se jednako zgodilo, ne? da bi bil v univerz, brez, recimo, uh, filozofskih oddelkov, kar, uh, ko postavlja uh, univerz, univerz v čisto neko novo uh, perspektivo, zato je to, samo prilovanje univerze saj radikalno spremeni s te. Ne? Tako da se, zdaj, kolikar so neki to vrsti pri nas, Čisto možno je, da se vrda tukaj v dolgih izgledih iz, iz, iz Anglije reče, da, da, da. Da, da. da so stvari na tej poti. Žalim. Želim, kaj za angliškim kaj se hoditi, tako dalje. Nekologije če imamo Hopovska obveza je tipičen primer univerze, ki nima filozofije. Pa je bila in logika Manjega, kako je bila res logika Manjega je pripeljala do tega, da je prišel Sadatov, ki je bil molekularni biolog, velik strokovnjak za filozofijo in zapravo ta, ta študij. A takrat so univerce v Sloveniji se začile financirati labo sam, labo v glavi, in je bil bilo program A neset to, program B neset to, program C neset to. Ti so priberjali, da da to nesetno akt, v Sloveniji so ines, no, v teži naslednji, če študirate psihologijo sociologijo, potem imate pa geografijo, imate vtežje. Če študirate filozofijo, jezike, zgodovino in tako nakrej, imate vtež dva. Če študirate biologijo, kemijo, fiziko, imate vtež tri. Če študirate uh, medicino, imate vtež tri. Če pa študirate režiservstvo, režirane so, se, ne režiservstvo, nate Šest. je način. To tisto, ta tred, je, nekako se, da vidi politiko, govori, da je filozofija nepotrebna, škodljiva, potem pride na slednji korak ne, in tretji korak pride potem dobro naver na, na, na mik univerzij, čudljubim neko poličino denarja, dajte pametno, da denar doširajte na programe, ki so atraktivni, ne, ne pa na tiste. Niso. E, če tudi korakete, da se človek program dela, se Kaj bomo zdaj naredili? Pravi, pa tudi, no, no, no, no, no, no, no, no, no, Torej uh, za mojo račun, prosim. Ja, jaz bi res rada rekla to, kar, o čemer sem zdaj razmišljala in se misli, da je danes tudi prava publika, zato če pravim, je zdaj že nekaj očilo. Jaz vidim možnost tudi v osmišljanju filozofije in pa njene atraktivnosti in otečenci bijaki, a, ki bi se a, lahko odločili, ki bi bilo pravda, ki bi se odločili za študi filozofije. Mislim, da smo danes veliko slišali o tem, a, kaj filozofija povnoja. Mogoče je tudi dobro slišati o tem, kakšne so možnosti po študiju. Ne? Mogoče se zdi, da učitelj oziroma profesor, na filozofije v osnovni šoli nima kaj početi, pa sem jaz recimo ena izmed tistih, ki sem dokazala to, da ima. Ne? In filozofije te ravno da tisto širino oziroma širino misli iz poznanja, o, o, o pomembnost samostojnega kritičnega mišljenja in to je ravno tisto, kar školski sistem potrebuje, to je ravno tisto, kar ti da kot, kot filozofo tisti tvoj in, in prednost, ko prideš v šolo pa če je to tudi osnovna šora, da spreminjaš sistem, da, da kot je potrebno prej rekel si, da tudi teče In se mi zdi, da, da se je dobro zavedati, da obstajajo možnosti po študiju filozofije, za učitelje filozofije, tudi v osnovnih šolih in da ne obstajajo samo možnost kot tudi veliko potrebo. Najlepša, hvala. Zdaj, za to spodolka, študiju filozofije. Tako pa zaključujemo današnji današnja sovesnost, nekaj pač o prazniku filozofija, čeprav ste bavili pri premyšljovanju, kako pak še naprej. Vse uh, dobro želim, pa leta.